На політбесідах завжди юрмився народ, що прагнув дізнатися, як живе, який вигляд має Москва. Прилетіли до нас кореспонденти центральних газет, кінооператори, фоторепортери. Ми почали одержувати свіжі номери правди. Санною дорогою по озеру безперервно рухався транспорт. З аеродрому перевозили в Ляховичі доставлені літаками боєприпаси, патрони, снаряди, вибухівку. З Леховичів везли поранених і хворих, яких відправляли до Москви. Німецька авіація виявила партизанський аеродром, і над озером червоним закружляли ланки юнкерсів. Вони скидали бомби на лід і прибережні села, але на цей час ми вже вдосталь запаслися боєприпасами, і червонозоріні кораблі польоти до нас припинили. До речі, поповнились і наші продовольчі запаси. Звернувшись до місцевих, ми з їх допомогою організували підлідний рибний промисел. День і ніч майже все населення сім'ями виходило на озеро. Бійці возили рибу під водами. Протягом всього місяця, поки стояли в ляховичах, найрізноманітніші рибні страви не сходили з нашого столу. Навіть у похід заготовили сушеної, солоної і копченої риби по кілька кілограмів на людину. Незадовго до того, як мали виступати з-під озера Червоного, в з'єднання прилетів депутат Верховної Ради Союзу РСР Василь Андрійович Бегма. З його прибуттям настало велике цвято. Він привіз ордени та медалі і в Ляховичах перед строєм вручив їх нагородженим партизанам. У найстарішому загоні з'єднання Путивльському більше половини бійців і командирів були удостоєні урядових нагород. Ось як одержила орден Червоної Зірки наш головний лікар Маєвська. За кілька днів до прибуття бегми вона захворіла. Поставивши собі діагноз грип, Діна не переставала працювати. Їздила на малятку по селах. Подавала медичну допомогу населенню. Хворих у цей час було багато, лютував висипний тиф. Температура підскочила до 40, і дівчина злягла саме в той день, коли в санчастину привезли пораненого, якому треба було ампутувати руку. Все вже приготували для операції. Вимили підлогу, посеред кімнати поставили чистий стіл, внесли бійця, а єдиний наш хірург лежала в ліжку. Виявилося, що в неї не грип, а висипний тиф, і вже п'ятий день. Що робити? Відкласти операцію загине людина І Діні довелося вставати За сорокоградусної температури приступати до операції Поранений був урятований А молодий хірург, виконавши свій обов'язок Ледве дійшла до постелі і знепритомніла Коли Маєвська отямилась Біля неї стояли Бегма, Руднів і я Василь Андрійович простяг лікареві коробочку з орденом вона з подивом дивиться, не розуміє, що це, і не бере. «Поздравляю з нагородою» і мене не розуміє. Тоді Семен Васильович вийняв орден з коробочки і поклав їй на груди. «Ти ж дав ускладнення на легені, і перед походом ми змушені були відправити Діну літаком до Москви. Прощаючись з нами, вона згадала про малятка гарного гарячого коника» і подарували його Радикові. То у сказав, що Діна на малятку була схожа відразу на всі античні скульптури. Радик дістав від лікаря також тисячу патронів до автомата і став чи найбагатшою людиною в загоні. Часто бувало, більше триває, а в деяких бійців уже нема чим стріляти. Тому в Ляховичах кожен старався набити патронами і речовий мішок, і всі кишені. Особливо накидалися на них юнаки зв'язкові. Боєприпаси кілька разів нам скидали тут з літаків на вантажних парашутах. Поки бійці господарської роти добіжать до парашутів по снігу, зв'язкові підскочать верхи на конях, розшнурують той чи інший мішок, наберуть повні кишені патронів, знову зашнурують його, непомітно, що взято звідти. А перелічиш, десятка пачок не вистачає. Ватажком у цих наскоках був Валько Сурмач Він з'явився в загоніщі у Брянських лісах Перед самим виходом у з Москви прибула до нас на двох літаках група підривників